I remember back when the game was young And we thought we had it made It didn't matter much if our sweaters matched All that counted was the way we played Ville Wacklin on Valmentanut IFK'sa 10-vuotta eri ikäluokkia Jussinkaan oli aikasempi pätkä tossa B'sa Onkohan Taas kutoset ja seiskat oli silloin. Niiden kanssa ollaan Jussikan tohuttu aikaisemmin ja sit on ollut pienempiä junnujenkaan ja se tähän asti ja nyt tuli jatkienkaan tähän messiin vetää nyt näitä B-miehiä. Eiks nää ole jo niin vanhoja kavereita. En mä tiedä mitä muuta mä itistöne kertoisin. Luksakka kaveri! Hyvältä ne tuntuu. Mitä aika reipasta meininkiä ainakin kun vertaa niinku. C ja B vauhtia, niin onhan siinä aika huikea ero. Sitä on niin paljon aikaa, että... <tos> <tos> mä palasin pääsin miehiästi silleen, että mä olin Kalle Kiekkokoulusta, IFK C-junnu ja B-A ja miehetin niin Vantaalla. Ja totta kai sitä, että oppi tuntee poikia enemmän ja enemmän koko. Se on se iso juttu nyt tässä lähiaikoina. okei. Okay. taitaa itse olla mennisen riku on vissi ainutkataan valmentaa. Plus sitten tietenkin Saku ja... Niin no joo, siis Miro ja Saku ovat olleet tuossa esiin. No, Ennen Riku oli silloin, tota niin, 91. 7. Mut Muuttunut tilanne. Uusi kootsi tuohon remmiin, joka oli niinku jo tavallaan pitkään haussa ja hyvä, että saatiin Ville siihen, niin, niin kyllä, me me porukka tiivistimme me ja tuntea kootsit toisemme, plus sitten, että mä uskon, se tuohon peliin on vaikuttanut mitään. Meillä on aika hyvä, hyvä vauhtilut päällä ja periaatteessa, niin... Mentyis sitä omaa systeemiä, niin. mut mielenkiintoiset, nyt on kaksi kärkikamppailuja, ässät kärpät Että katsotaan ne Sehän on niinku mun mielestä No joo, mutta en mä kalpaa koskaan voi älihärveydä, että, että, että, että Se on kuitenkin aina suhteellisen kova jengi Oo, että, no ja jää. kyllähän se tietenkin Taas on niinku kuus silmää Niin, meitä Meitä nyt kuus, että tota, niin tottakai uusia näkökulmia taas, että ei muuta, siellä tuo syvyyttä meidän toimintaan Eka viikonloppu menee varmaan tossa me ollaan vähän puhuttu tai käyty läpi niitä meidän, meidän tota, niin, työjakoja tuommoista, mutta tota, niin, siitä vähän myöhemmin sitten kun me päästään siihen. Niin, mutta kuitenkin, että tämä eka viikolla menee varmaan vähän Ville ja mikä on meidän pelisysteemi. Ja, ja, tota, niin, käydään läpi niitä ja yritetään katsoa siellä videoita ja muuta. Siitä eteenpäin sitten niin tosi, tosi tohin hyvä Hyvää saumaa tulee tää vaihto tavallaan ja sitten, jos kolme päivää. Rikussa Päikkikinkossa. Mutta niin. en mitä on Ja sen menee hyvin tuossa noin, niin ei tässä mitään. Niin, mehän ollaan kolmosia tällä hetkellä. Niin, et... me ei tietenkään oo kärkittää piikkipaikalle. Että, että on se olla, kolme, on että Niin, niin se huu.